Нараз усе скінчилося. Остап востаннє буцнув вовчика і звівся на ноги. Куций негайно скористався з нагоди і шаснув за найближче дерево. А Остап узяв цебро, озирнувся довкола і здивовано запитав О, який же це дурень витов стільки снігу. Чи не ви голуб'ятка тут бучу затіяли? Грицик остовпів. «Дядько Остапе, ви що, нічого не пам'ятаєте?» «А що б то я мав пам'ятати?» поцікавився Остап і вільною рукою заходився струшувати з себе сніг. «То це ж ви самі його витокли, коли куцого буцали». «Я? Буцав куцого?» «Ну, знаєш», образився Остап, «говорити не заговорився». І чого це ви, власне, поставали отут стовпцями і витрішки справляєте? Що, вперше мене побачили? Чи роботи більше немає? Он гляньте на свої шаблі. Вони у вас геть поіржавіли. Потім призирливо чверкнув у сніг та й подався цибром до свого коня. — Ну, Саньку! — тільки спромігся Грицик на ці слова. — Невже ти і справді його зачаклував? Чи, може, йому самому заманулося? Як тобі сказати? Сенько й справді не міг підібрати слів, аби пояснити, як воно вийшло. Я, по думки, попросив його погратися з Куцем. Ну і погрався. Куце ледь не гигнув з переляку. Сенько поглянув на хмари, за якими ледь прозирало сонце, і заквапився. «Мені вже час. Треба дідові помогти. А я тебе проведу», – напросився Грицик. Дорогою він розповів, як йому жилося у пастуха Рашита. А жилося йому там непогано. Цілими днями випасали вони кони з Рашитовим сином Махмутом. Заодно управлялися на шабляхи і вчилися один у одного мови. Рашит казав сусідам – що купив мене на невільницькому ринку в кафі. А зараз що він скаже? Що віддав мене своєму братові, який живе в Криму. Грицик ішов, зосереджено дивлячись під ноги. Де-не-десь під снігу виступала вода. Цього літа я, мабуть, знову подамся до Рашита. Швайка каже, що мені треба добряче вивчити їхню мову і звичаї. Я ж, Сенько, хочу бути таким вивідачем, як Швайка. А ще Рашид каже, що я дуже схожий на татарча. Санько зміряв поглядом товариша з голови до п'ят. Щось ніби є в ньому татарське. А може то лише здається? Що, схожий? – запитав Грицик. Та ніби ні, – відказав Санько. «А, це тому, що я одягнений по-нашому», – пояснив Грицик. «А коли одягають по-їхньому, то Рашид каже, що я вилите татарча». Сенької чомусь замуляло на душі. Довгими ночами він не раз мріяв, як разом з Грициком буде козакувати. Та, видно, не судилося. Він, мабуть, житиме так, як живе нині дідо кудьма, лікуватиме поранених та хворих, вчитиме вовків служити людям, і, зрештою, стане відлюдником, як і дідо кудьма. Від таких думок Сенько не втримався і тяжко зітхнув. Ти чого? здивувався Грицик. А просто так, ухилився від відповіді Сенько. Біля двох старих осик друзі зупинилися. «Ану, давай ще на шаблюках!» – вигукнув Грицик. «Вони завжди тут змагалися, бо при дорослих козаках змагатися не цікаво. Тільки й чуєш – не так, Грицику, руку тримаєш. А ти, Сеньку, пом'якшуй удар. Та не так, ану ще раз. А тут без глядачів можна змагатися як завгодно». Я козак Швайка. вигукнув Грицик, і його шабля засвистіла в повітрі. На у татарчуку, начувайся. А я молодий козак кудьма. вигукнув Сенько і теж схопився за шаблю. Не буде тобі бусурмани пощати. Як же гарно видзвонювали в повітрі шаблі. Як завзято зійшлися на герці бійці, Білка, що з опалу визернула з дупла, перелякано чкурнула аж на самісінький вершечок. Заєць, що звівся на задні лапи біля куща калини, чкурнув так, що за ним аж закуріло. Проте без вусів лицарі нічого не помічали. «А, клятий ногайцю, ти ось так, – вигуковав Грицик, – то на тобі!» Та щоб козак кудьма відступав, не буде цьому ніколи, волав Сенько і раз за разом викрешував жмути іскор з Грицькової шаблі. Нараз між ударами до них долинув якийсь незрозумілий звук. Хлопці завмерли, звук долинав із снігових заметів на протилежному кінці галявини. Тримаючи шаблюки на поготові, хлопці без найменшого остраху подалися у той бік. Першим зойкнув відчайдушно сміливий козак Швайка. «Ведмідь, тікаймо. «Ой!» – вихопилося і в молодого козака кудьми. «Так, це був ведмідь!» Величезний, скуйовджений, він йшов на чотирьох лапах, Змахував кудлатою головою і глухо ревів. Сенько й не счувся, коли його понесло у слід за Грициком. Затим юні відчайдухи почали мінятися місцями. То Грицик обжене товариша, то Сенько надасть так, що здавалося, ніби Грицик не біжить, а перебирає ногами на місці. Щоправда, в Сеньковій голові тіпалася думка, ніби він чинить щось не так, та щоб зважити на неї, треба було зупинитися, бодай, на якусь хвильку, аби все гарно обміркувати. Проте розмірковувати не було часу. Ведмідь ішов по їхньому сліду. Глухо ривів і, зрештою, теж перейшов на чвал. «Мамо — Мамо! — мимоволі вихопилося усенька. — Ой, рятуйте! — підтримав його грицик. Тепер він боявся навіть озирнутися, вгору, вниз, стрибок через кущ, знову вниз. А ревіння все посилювалося. Грицикові здавалося, що пазуристі лапи от-от вчепляться йому в потилицю.